Startet som spiller, blev senere sportschef og siden da sportsdirektør inden han i 2019 blev fyret i AB I dag han partner i en konsulentvirksomhed, der rådgiver sportsleder. Eller han går det velkommen i københavns klub. Selvom man ikke er udøvende sportschef eller sportsdirektør, så må man godt en gang imellem komme herind. Alligevel, vi er glade for, at du har lyst til at komme ind. Tak for, at må komme. I dag er du partner i One Nexus, er det rigtigt udtalt? Det er rigtigt. Ja. Hvor, langt eller, hvor langt fra eller hvor tæt er det på det sportsdirektørjob, som du forlod i AB eller hvilket som helst andet sportsdirektør? Jamen det er jo tæt på, fordi det er jo sådan set nogle af de samme klubber. Nu er det ikke kun Danmark, nu er det primært Skandinavien, og, øh, så jeg som sigt, er tæt på klubberne. Jeg har ikke noget, noget ansvar, så om vi vinder eller taber i, i weekendens løb, det er ikke noget, jeg bliver klantret for. Så, øh, men hvad skal sige, min, min baggrund giver super god mening i forhold til det, jeg laver nu. Og nogle af den viden, jeg opnår, vil være rigtig godt have haft tidligere. <laughs> ja, det tænker jeg, at der må trods alt være nogle, ja, en del af det, du har, du har siddet med i OB, som du kan bruge videre. Vi kommer også tilbage til dit nuværende job, men først mm -hmm. tænker jeg, at vi rejser lidt tilbage i tiden, øhm, til det, som de fleste kender dig fra, eller husker dig fra øh, i nyere tid, i hvert fald øh, fra ob tiden. Øhm, Niels Christian, hvordan øh, husker du på øh, Allan som sportschef i lige, øh, ja, den periode, han var i OB? Det sjove ved det er jo, at han er jo egentlig en hyggelig fyr, øh, uden for fodboldbanen. Vi har talt om det nogle gange i det her program, at... Øh, den rivalisering og de kampe, der ofte, hvis man bare følger i hvert fald, tabuidepressen, hvor man tror, at de fleste fodboldledere er ved at rive hovederne af hinanden morgen, middag og aften, så er sandheden jo i virkeligheden den, at der er øh, mellem klubberne og mellem øh, lederne i de danske Superliga-klubber, i hvert fald også klubber et ganske udmærket samarbejde om, om ganske mange ting. Og lige meget, hvor hårdt klubberne konkurrerer inde på plænen, så at ja, det samarbejde uden for banerne er jo lige så vigtigt. Og jeg kender kun Allan som en kompetent chef i OB, da han var der. Og en, og en hyggelig fyr til tredje halvlej. Du er i tredje ja. halvlej. Den vil jeg da også gerne høre mere om. Det kan være, at jeg skal have et punkt mere ind her. Du har vel også sendt et par OB-spillere afsted mod København, har du rigtigt? Måske ikke jo. den direkte vej, men, men jeg tror, den, den største ryggen. fornøjelse, jeg har haft, det var at rejse sammen med Nils Christian til ECA-møderne primært nede i Schweiz og så ligesom høre på Hans brokkeri i forhold til Nej, det, det, jeg, det internationale det <laughs> så der har vi i haft nogle rigtig hyppige ture. Nu har jeg jo taget nogle kæmpe kampe på vegne af dansk fodbold, som ingen andre havde kræfter og overskud til at tage, så det påsvarer mig gerne, at jeg har brokket mig. Nå, nu kan jeg forstå, at nu er alle glade for at han araber som formand. Øh, det synes jeg nok det var ikke er på din et vigt. tilbageskridt ja. i forhold til dengang, jeg var der. der. <laughs> Nå, jeg kan høre, at vi skal have et separat program om anekdoterne fra jeres rejser. Men hvis vi går tilbage til 2013, så takker du jer til jobbet som sportchef i OB. hvor du tidligere havde været spiller. Hvad var din overvejelse, da du gik ind i det job? Du kom jo fra et job ude i den virkelige verden, mm -hmm. så jeg sige, mellem du havde været spiller og så til du takkede jeg i AB. Jamen, overvejelsen var egentlig ikke så stor. Altså, jeg kom fra et job som kommunikationsrådgiver hos Kohleplast over i humlebæk, og var pludselig blevet passioneret om noget som øh, stomiposer og kateter. Det har jeg aldrig troet, jeg kunne blive passioneret omkring, men det var jeg, for det var mega fedt sted. Øh, men så er jeg nok siddet jo, at han ville øh, stoppe, og, og har nu fået et øh, fortjent øh, otium, og så spurgte de, om jeg ikke vi komme til en samtale, og selvfølgelig ville jeg det det. Da jeg så endte med at få jobbet, jamen, øhm, så var jeg ikke i tvivl om, at jeg skulle lige have overtalt min, min kone om, at hun skulle med til Aalborg, for der hun har hun aldrig været før, og det, det har jeg aldrig fortrudt, og altså, det har været mega spændende. Vi ser jo, Næs Christian, netop tidligere spiller rykke ryk ind på denne her position. Du var selv tidligere spiller. Esben Hansen har lige gjort det her for mm. kort tid siden. Hvad, hvad er det for et skifte at tage? Er det sådan helt naturligt, eller kræver det lige, at man kommer op i en anden omgangshøjde? Nej, det er jo en anden butik. Øh, når du spiller har du jo i virkeligheden et meget nemt liv. Det er der nogen fodboldspillere, der ikke altid sætter pris på. Før bagefter. Uh, ja, bagefter uh, du møder uh, ind til træning, uh, tøjet er lagt frem, uh, der er nogen, der fortæller dig, hvad du skal lave. Uh, vandet, vandet er klart, og badet er klart, og massøren er klar, og uh, uh, så tager du dit tøj og uh, kører hjem i den firma betalte bil uh, til en god løn, og har ikke ret meget andet at spekulere på, end at gøre dig klar til næste søndag. Hvorimod hvis du har med ledelse at gøre i en fodboldklub, så er du bekymringer 24-7 mm. øh, og uafbrudt, og det, du kan slet ikke øh, lægge jobbet væk. Når der er fridag, når der er ferier, så er du på. Mm. Og det er en helt anden virkelighed. Og det er jo også derfor, at øh, der er ikke så mange, der er der mange år i det job. Mm. Det er der altså ikke. Også mm. fordi man er udsat for stor bevågenhed og også meget kritik en gang imellem. I sjældne tilfælde lidt ros, der er man ikke rigtig tid til at tage til sig, fordi man ved selv, at der er hele tiden ting, man kan gøre bedre. Hvordan oplevede du det? Kan du, jeg gætter på, at du kan genkende. Jamen fuldstændig. Altså, når man går ind i det, så er der så meget, man ikke ved, og man er egentlig ubevidst inkompetent på ret mange punkter, fordi man, man kommer fra den baggrund, som man har, og så må man jo tilegne sig en masse. Og jeg tror også, altså, altså, det der med, at Tidligere spillere, som har været i en klub, jeg tror, vi ser, det, kommer til at se det sjældnere og sjældent. Man har nogle fordele, man kender en klub, man har et hjerte hos fans og sponsorer osv., og men jeg tror, at vores branche bliver, bliver mere og mere moden, mere og mere professionel, og det gør så også, at jeg tror, man kommer til at være dygtigere også i at rekruttere nogen, som, er, som er, er klar. Ikke dermed sagt, at det ikke er en fordel at have været i en klub, det er det men det er ikke den eneste øh, kompetence, du må have med dig. Mm, hvad overraskede dig ved øh, sportschefjobbet? Øh, fordi du gjorde der trods alt nok Æh, nogle tanker øh, om, hvad du skulle indlære. Klar, ind. klar. Mængden af arbejdsopgaver, øh, umulige at holde ferie. Øh, altså generelt, og det er også en af de ting, jeg arbejder med det i dag, så er det jo en branche, som er i ubalance, som jeg ser det. Især på organisationsniveau. I forhold til spiller, der allokerer vi jo alle vores ressourcer, så skal de have jo specialister til, til højre og venstre, hvilket også er en god idé, men på ledelsesniveau, der er man også nødt til at optimere tingene. Og, og det har jeg mærket på egen klop og krop, og det virker jo også til, at Niels Christian i mange år har, har oplevet det, fordi du, du er altid på. Hvad mener du, når du ser en branche i ubalance. Jamen, jeg, jeg synes, der sidder mange øh, direktører, om det er administrerende direktør, sportsdirektører eller sportschef og så lignende, som er, jamen, jeg, jeg, jeg ved ikke, om ordet stress er, er det rigtige, men er konstant øh, under pres øh, og øh, ikke har mulighed for at koble fra. Jeg har masser af gode venner, som har topjobs fra erhvervslivet, men de har alligevel et eller andet tidspunkt på året, hvor de hvor de lader batterierne op, og det, det har vi ikke så meget i vores branche, og der tror jeg, vi er nødt til at, at gøre noget. Ellers, jeg synes, det er jo færdigt, at den løgne har siddet i 17 år, og nu Frederik, du har siddet i din menneskelige i 100 forskellige jobs. <laughs> Nej, men, men jeg tror, vi kommer til at se det mere altså, altså sjældnere og sjældnere. Jeg sad i 6,5 år, hvilket også var ret lang tid, øh, og jeg kunne mærke, at det sidste år, halvanden år, og selvom at det er et fantastisk job, så er det også bare opslidende. Øh, og Hvem er det, der holder lederne? Hvem er det, der holder direktørerne skarpe? Det er der ikke så mange, der gør, fordi alle ressourcer bliver smidt ned i organisationen til at gøre spillerne så skarpe. Er det i virkeligheden som du oplever, at nu ved jeg godt, at nu har du kun prøvet det i den alder du nu var. Du har ikke ligesom prøvet ja. det i flere dele af dit liv. Er det i virkeligheden et job der hører sig til, når man ikke har små børn, når man ikke har den del af familielivet at tænke på, hvor du kan tillade dig at arbejde, når det passer dig, fordi du rykker jo ind i jobbet med ja, med en baby ved siden af nærmest ikke og et familieliv hvor du også skal være. Jamen, det tror jeg... Altså, jeg tror godt, det selvfølgelig kan det lade sig gøre. Det kunne det også for os, men det var ikke uproblematisk. Øh, jeg elskede det også. Altså, jeg skal må huske at sige, men, men det er alt op opslidende, og... Øh, øh, Hvad kunne have gjort det nemmere for dig? Var det mere altså, kompetente folk i bestyrelsen til at støtte dig, eller ville det være rådgivning? Det skal du selvfølgelig sige i dag, øh, fordi du nej. nej rådgiver... Nej, jeg tror bare, at der er flere ting I Jeg tror, at vi ser... Altså, jeg tror faktisk, at klubberne er ret dårlige til at definere, hvad er det er for en rolle, den sportschef eller sportsdirektør skal have. Altså, der er så mange roller i rollen, og så derfor bliver man jo ofte ledt mod det, som man selv synes er mest spændende. Jeg tror, det er, at klubberne gør klogt i at definere, hvad er det vigtigste. Skal jeg være købmand? Er det en, der skal købe og eller er det en, en der er en politiker, der skal sørge for at putte øh, klubben på landkort? Eller er det en ambassadør, der skal være med til at sælge nogle Eller er det en strategisk, som skal sætte den strategiske retning? for Eller er det en udvidet træner, som er tæt på holdet, tæt på trænerstaben? Eller er det en scout, som har styr på et spillermarked? Altså, der er så mange roller, som man mange steder propper i en og så siger, find ud af det. Og der tror jeg, at vi ser, at det udvikler sig til og måske bestå af flere roller. Lyder det fornuftigt, Christian, det her med, at der måske ja, ja, er for det er mange jo... hatte i samme hat? Jo, men altså med et fint ord, så er det jo tit en gang imellem situationsbestemt ledelse. Du kan være i en klub, hvor der er veldefinerede roller, hvor der er en klar strategi, hvor der er nogle fornuftige udfordrende, men stadigvæk og målbare og opnåelige målsætninger. Og, og der er et konkret stykke arbejde, der skal udføres. Det kan man sige, det, det, det er til at gå til. Men fodbold er en gang imellem også kæresledelse, fordi der, der kommer nogle uforudsigelige ting ind. Det er jo det spændende ved fodbold, det er, at det er uforudsigeligt. Du ved aldrig, når du går på banen, om du vinder eller taber. Så lige meget, hvor store favoritter det ene hold er. Alle hold kan tabe en fodboldkamp. Alle hold kan komme ind i perioder, hvor det er den ene eller anden årsag, ikke, ikke fungerer. Og det er jo ikke som i, i en konservesvirksomhed. når øh, var det kvaliteten på, på dåseren, der var noget galt med, så må vi have rettet op på det. Her er der en masse menneskelige faktorer, og der er nogle ting, der kommer til fra i form af skader på spillere, øh, i form af øh, også andre elementer i klubben, der gør, at øh, der pludselig skal tages nogle beslutninger, stykke arbejde, som er helt uforudset, Så det er lidt kaosledelse en gang imellem. Og derfor får du aldrig den ro, Uh, også fordi du er en branche, der er ekstremt ambitiøs. Mm. Altså enten handler det om at rykke op, eller undgå at rykke ned, mm. eller kvalificere sig til noget, og uh, det er jo det spændende ved branchen også. Nu nærmer vi os, nu er der spillet 15 kampe af grundspil i Superligaen. Uh, så mangler der to kampe her, så, så uh, kan spillerne jo gå på ferie, og journalisterne holder juleferie i alt muligt andet. Hvad laver sportsdirektørerne? Mm at de er i gang med, at uh, finpudse det sidste til transfervinduet, og det kører hen over jul og nytår og ind i januar og måned, og så starter turneringen, øh, og så øh, skal man se, hvad mm -hmm. hva, hva der så uh, og hvor vi så nåede hen. Uh, en sportsdirektør har altid aldrig fri, som Allen siger, uh, i andre uh, brancher, der kan man tage fire uger ud, du kan ikke holde sommerferie, du kan ikke holde juleferie. Men har en ret, ret i, at det er usundt det her, og det er noget, man bør ja, ændre øh, på? Ja, men, noget det? men, men det, er jo, det er jo virkelig et vilkår i branchen, det er det jo. Og så kan du sige, okay, øh, forhåbentlig kan du skabe, og øh, der er et fundament i en klub, der gør, at, øh, at du har noget friom og også at du en lille smule lige sådan kan læne dig lidt tilbage og sige, okay. Nu er jeg sådan set ligeglad med, hvad pressen mener, og jeg er sådan set ligeglad med det, og det hjælper det nogle gange, vil jeg sige. Det er jo fordelen ved, at hvis du er klubmand og har været i en klub i mange år, så har du trods alt længere snor, mm. end en, der kommer udefra og skal faktisk måles med det samme. Måske mere tid til at lave arbejde, og du er måske også lidt mere, og uh, jeg undskyld, jeg siger det, uh, kold, uh, et vist, en vis lægemstel over hvad en eller anden kejle mener øh, i pressen, eller hvad en eller anden tågehorn mener på de sociale medier, hvor jeg så privilegeret, at der var ikke så meget gang i de sociale medier, da jeg var der. Jeg er heller ikke selv på dem, så jeg er gudskelov fri for det, og det skal man altså kunne. Det tror jeg er meget vigtigt i den her branche. Man skal at kunne sortere, og man skal også kunne L lad, lægge noget til side, som man overhovedet vil forholde sig til. Og jeg synes, der er alt for mange, der svarer på åndssvagt spørgsmål, affødt af, hvad en eller anden har ment på et eller andet socialt medie. Det skal sportsdirektører holde sig langt væk fra. Cheftræner øvrigt også. Du havde jo... Der, der fik vi da en i hvert fald. Du havde, jeg kan da huske, at du aflyser en ferie, eller du afbryder en ferie, hvor Lars Søndergaard skal fyres, hvor du kommer hjem og, og tager dig den ting. Så du fik jo også... Du prøvede at holde ferie, men du fik dem også afbrudt undervejs. Jeg ved ikke, om Basugok i virkeligheden ja, men, også var Jo, jeg tror, det var tre eller fire gange. Altså, altså men... Altså, jeg, jeg, jeg tror, det er et vilkår, men jeg synes ikke, det er et rimeligt vilkår. Mm. Og jeg tror, man er nødt til at kunne kunne ændre på det. Og så jeg er jeg helt enig med Nels Christian. En af de bedste kompetencer, man kan have i den her branche, det er, at man er fuldstændig ligeglad med, med hvad, hvad, hvad offentligheden mener. Fordi det, det er så, så unuanceret, og du er nødt til at kunne... Kunne du finde ud af det? Den, jeg øvede mig i det. <laughs> altså, jeg, ikke, jeg tænker, jeg, jeg... det er mega svært. Jeg jamen, vil have jo, svært. Jamen, det. Jamen, jeg er ikke lige så kold i røven som Nels Christian. <laughs> altså, det, det, det, men, og man bliver klart bedre til det. Uh, uh... Jeg er også en rigtig god sparringspartner, også internt i f.eks. In Andersen, som er vores kommunikationschef, og ligesom vi aftalte, vi var netop ikke på de der sociale mm. medier. Jeg var ikke på, og sådan noget. Fordi hvis jeg, altså, hvis jeg først var på dem, så var det jo altid. Det var ikke kun, når vi når det gik godt, osv. Så så det hjalp, og jeg læste heller ikke det der, for det var heldigvis andre folk, der gjorde for mig, mm. men jeg ikke, altså, jeg, ikke lige så kold, jeg, jeg er ikke lige så kold rundt som... Som var. Eller som din forgænger måske var, Lykke Jakobsen selvom det ved jeg, jeg, vil ikke kalde ham Nej. kold i røven, men, men han havde også været der i mange år, han havde også prøvet nogle ting. Øhm, da du går ind i jobbet, det er der også flere ser der har spurgt til, da du, da du går ind i det her job, øh, det kan godt være, du er klubmand, forstået på den måde, du har været i ÅB mm. før, men du kommer og overtager, ja nu ser vi billedet efter mm. en legende, som jo havde greb i hele Aalborg. Mm. Øhm, jeg tænker, der har været fordele ved det. Der har også været ulemper ved det, øh, at komme ind og skulle, skulle sætte sig ja. i sådan en stol. Hvordan var det? Jamen jeg helt alt, det betød nul og niks for mig. Okay. Så jeg har kæmpe respekt, har kæmpe respekt for lyngen. Han har fået den plads, som han har fortjent. Og, og jeg kender ikke nogen, som ikke har respekt for OB, også for det arbejde, som Lyngge har, har lavet. Så jeg så det ikke som noget, jeg skulle leve op til, eller overgå, eller et eller andet, for det kan jeg jo ikke. Jeg kan kun finde min egen rolle og det synes jeg, jeg, har forsøgt at gøre. Jeg, jeg, jeg, jeg har nok fokus på nogle ting, som er mere usynlige, altså, som er mere sådan i organisationen, forstyrret på arbejdsprocesser, forstyrret på kontrakter, forstyrret på alt det der sådan lidt, øh, som er en naturlig udvikling i en professionel virksomhed. Mm. Og, og der, der, altså, der er det jo klart, at der havde jeg kom fra fra Lynges som siger han havde et af hans vigtige fokuspunkter og det var jo virkelig også at være, være på i forhold til til medierne og han havde jo fans og medier i sin hule hånd, og der var, det kan man jo ikke konkurrere med øh, så jeg, ikke. Altså jeg, jeg ser det jo som en, det var en fordel, fordi Lønge havde fået Åb på øh, en stærk position øh, i dansk fodbold. Og det var også en plads, også rent politisk, men, man kunne gå ind og, og, og overtage. Øh, jeg prøvede på min måde. Det er vel egentlig også klogt nok, Niels Christian. Nej, Nå, men vi ser det jo også andre steder, når det er en stærk chef, der går af brunen. Altså, nu, nu skal vi ikke sidde her og lade som om, at det er bare at slå med armen og så gøre, hvad man selv synes. Altså, man skal også kunne stikke fingrene i jorden, man skal vide, hvor man er henne. Men man er naturligvis nødt til at have sin egen stil på det her, og man kender sig selv og, og bruge det selvfølgelig. Øh, med, med, fordi det er nødvendigt at med en vis af, for ellers så sejler du fra højre til venstre og så bliver det først øh, kaos du er virkeligheden den der skal forankre klubben vi har talt om det mange gange en cheftræner skal vinde om søndagen en sportsdirektør skal sørge for at klubben også vinder om et år eller om to år mm. og derfor er du nødt til at have de lange briller på derfor er du nødt til at have en strategisk tilgang og nødt til at være, øh, vide hvor du er henne på vejen og hvordan du kommer derhen og ikke lade dig distrahere af modkørende og mm. siddeveje og hvad der ellers er. Så. Mm. Men kunne du undgå, at nogen engang imellem havde den der, at man altid, han var jo trods alt en institution, det må have været en del af i starten. Jamen jeg tror... Eller har jeg du fortrængt synes, den del? Nej, men det, det, det jeg tænker jeg ikke. Jeg tror, du er mere sådan nogen som jer. Ja, jeg tror, ja, det er mere, ja jamen, vi er jo også tror, en del det af det, der, jer, der omgiver. Men ja. det var intern i organisationen, så tror jeg bare, men videre, ja. øhm, ligesom man er gået videre efter, at jeg ikke er der mere, øh, så er der kommet en ny chef. Man, op, man opdager, det, det er sådan, man det, som Niels sige, siger, man ikke er uerstattelig. Man kan sige, Alan, du havde jo så både øh, den dygtighed og det held, at øh, straks efter at du tiltrådte, øh, så er resultaterne ja. der bare. Øh, så det klikker med det samme, og mm. der må du så også medgive, at det giver, giver jo altså noget medvind i jobbet, at man vinder nogle pokaler, mm. og man er deroppe, hvor klubben næsten aldrig har været før. Mm. Um, hvad betyder det? Men, men men klart, så kan det, vi det tale også, om, hvad der skete ja, bagefter ja, ja. jo. Ja, jo, ja. ja, ja. ja, ja. ja, men, men det er jo klart, og, øh, at, at vinde det dobbelt. Altså, det var meget god timing, altså, fordi det var, med alle respekt, så ved jeg også godt det var, det, var, det, var ikke, det var ikke kun min skyld. Mm. Øh, og det var også noget, som var bygget i lang tid før. Øh, Plus, at jeg kom ind og prædede nogle ting, og vi havde en fremragende øh, træner og en fremragende spillertrup, som pludselig kulminerede. Og så havde vi også en FCK og en som ikke øh, levede op til det, som, mm. og det. Og det var alt det, der kombinerede, som selvfølgelig gav masser af medvind. Hvis vi lige tager fat i, jeg har givet dig opgaver og lektier for, øh, mens du lige kunne se nogle gode billeder og se tilbage på nogle gode billeder. med øh, Røverkøbet øh, skal vi have fat i, fordi det kan godt være, at man ikke når nye nyde bedrifterne ja. undervejs, men jeg tænker her efterfølgende kan man måske godt være glad for nogle ting, der er sket, hvis vi starter med røverkøbet for dig. Jamen jeg tror faktisk, du, du har en rigtig god pointe. Efter vi vandt mesterskabet, øh, en af de ting, som jeg fortryder mest, det er, at jeg ikke... Jeg har ikke nået at nyde det. Fordi det, man egentlig tænker, det, er, det altså, jeg kunne allerede se de mørke skyr derude. Shit, man, vinder vi? Okay, vi skal forlænge med de her spillere. Hvordan får vi det? Hvad med en cheftræner? Skal vi forlænge, eller hvad? Eller har vi en organisation, der er klar til Europa? Gruppespil i Europa? Hvad gør vi? Hvem skal vi skal holde kæmpe fest for hele byen? Hvem skal vi invitere? Og vi skal også have booket et fly. Og altså, sådan nogle ting, Men Det er jo... Nu har vi lidt flere penge. Kan vi gå ud og købe en bedre spiller? Så, så, så det er faktisk en af de der ting, som, ah, det kunne jeg godt tænke mig lige at have, have nyt lidt mere. Ja. Men, øh, men at røverkøbet, øh, jamen jeg tror egentlig, der er sådan lidt to svar i det. Jeg synes nu, der er nogle spillere i den nuværende trup, som jeg er vildt glad for, at vi har en en, en Ivar Fossum, som er undervurderet Angmas i Superligaen, øh, og som vi ikke kostede nær så mange penge, som han burde have gjort. Sammen med en Jacob Rine, øh, og så Lukas Andersen burde have været der, hvis han ikke havde været skadet. Mm. Men jeg tror, vi skal helt tilbage i min start, den, øh, faktisk det første transfervindue, hvor vi jo ramte det hele lige i røven, med en øh, Anders K. Jacobsen, som vi hentede fra Fredericia for, for ingen penge til en lille løn. Og, Hvad er ja, ingen penge i gang Jeg ved godt, så jamen langt til det, siden... det var få, 100.000 ja. øh, kroner. Øhm, og, Øh, jamen, han var jo også vigtig i og, og, og det blandsk mester, og i også i sparket gruppespil, han scorede to mål ud, mod Dynamo Zagreb, hvor vi slog Dynamo Zagreb for at ryge gruppespilet, øh, og der betalte han i hvert fald rimelig godt igen. Og så kom Kasper Riesgaard hjem på en fri transfer, hvor vi fik ligesom ham ind ad bagdøren, og så fik lov at lige træne med nogle dage, og så videre, og han var jo uvurderlig i den sæson. Øh, og så samme sæson, hvor vi blev mester, der hentede vi også Rasmus Jørgensen, som var skadet fra Wolfsburg, og vi var i tvivl, at man kom til at spille men vores læger med Søren Kålund og og Morten Skjolders og så videre. Fik ham i gang, og han var også uvurderlig i vores mesterskabssæson. Så der ramte man et eller andet, som var noget af det, var for, for mere heldig den forstand, men det matchede bare skide godt. Så kan man godt sige det? Ja, det må man godt være. Det er ikke nogen meget gode rørkøb eller eksempler på det. Bestemt. Jamen, det var det, vi talte om før, og samtidig. I den periode husker jeg jo også, at der kommer nogle unge spillere op fra, fra OB's øh, talentafdeling, og der, man, der, der, der, der klikker det jo med, at man får et dygtig unge spiller op, som kan gå ind sammen med øh, nogle af de mere øh, erfarne kræfter, og når du får det til at klikke på en fornuftig måde, så har du et godt fodboldhold. Mm. Vi skal også Super supersalget, og altså, jeg havde ikke gættet mig frem til røvekøbet, men jeg har en fornemmelse af, hvor vi lander på Supergretten. <laughs> Ja, men altså, det må vi jo være Christian Bazzogog, og det er jo en fantastisk historie med, med, med, med Christian, som jo kom fra... Ja, han kommer jo, han har været tre måneder i en, sådan en uh, lille klub i USA, uh, hvor ja, han... Altså det var egentlig via en rigtig god kontakt. Jeg ja, skulle til at sige, dog, hvordan bliver jeg overhovedet opmærksom på? Ja, men egentlig, det, altså, det var en rigtig god kontakt, som havde hjemme i, i Spanien, som egentlig havde sat os i forbindelse med Fernando Morientes. I første omgang, og et stykke tid før vi fik fat i Christian Basogog, så må Jentes jo på blokken i forhold til, at vi skulle have en ny træner. Mm -hmm. Og vi var i Madrid, og han var jo også i Aalborg. Og så turde vi så ikke tage chancen alligevel. Vi tænkte, at det er lidt langt fra Real Madrid og Monaco og de der steder, og så det sted i Aalborg og så skulle arbejde. Det var meget godt fundet frem. Mm -hmm. øhm, og så... Øh, men så holdt vi så kontakten, øh, og så... Øh, til kontakten, der havde fået øh, jeg ja, sat sammen ja, med Amor ja. Jens, ja, ja. ja, ja. Og, som, og han havde så nogle, nogle kontakt til nogle dygtige unge afrikanske spillere. Som, og en gang imellem, altså, altså du bliver hele tiden tilbudt spillere, som kommer til prøvetræning, men altså, dem, du stod der lidt på, som har adgang til, det, det er ligesom dem, du giver adgang for ellers kunne du have et, et, et, et helt akademil eller rende hele tiden. Mm. Der skulle egentlig være kommet to, Uh, men der kom der var en, der miste uh, undervejs. Jeg ved ikke, hvor han blev af. Jeg håber, han blev fundet igen. <laughs> men, det var os. men Christian han dukkede i hvert fald op. Uh, og uh, jeg kan huske, vi havde haft et bestyrelsesmøde så tog jeg næstformanden. Man er og lige se lidt på en træning, og så havde de sådan et eller andet... Uh, først havde de sådan et eller andet, uh, uh, hvor de skulle løbe hurtigt, uh, et, eller et eller andet Og Dalsgaard havde vi også i truppen på det tidspunkt, hvor Dalsgaard var, var forholdsvis uh, vanvittigt hurtigt. Og hvad så godt han fyrede bare forbi ham. Øhm, og så bagefter, så havde vi en afslutningsøvelse, og han sparkede mænd med højre og venstre. Det gjorde han så ikke siden. Jo. Nej, det næste, fordi man... det så jeg nemlig ikke. Jeg tænkte, det er vi simpelthen øh... så med i en tid, men tænkte, det er vi simpelthen nødt til at, at, at prøve på der. Og han... det var en ung knægt, som kom fra Afrika og var meget, meget generet. Øhm, og jeg husker vi Lars Søndergaard og jeg, vi jo interviewede ham Øh, nede på en restaurant i Aalborg, og vi havde sådan en fransk øh, tolk. Vi kunne ikke finde en fransk tolk, så jeg kendte en, der kunne noget fransk. En, en, en, en rigtig god kvinde, der hedder Bibi, som så sad her oversat øh, på det møde der. Og... og hvad mener du med interviewet? Er det normal procedure? Ja, ja, selvfølgelig er det sige. Vi er nødt til, også, at sige, vi ja. nød, nød til at se, kan han noget, men så også finde ja. ud af, hvem er du? Okay. Og hvad kommer du fra? Hvad er det for nogle forhold? Og så sad vi og, og snakkede med ham, og så på et tidspunkt, så, så spørger vi ham så, om, om han var religiøs og han snakkede kun fransk, og mit fransk er ikke eksisterende, og det var Lars' heller ikke, øh, og så... Vi uh, skulle offenskælde sende med. <laughs> ja, men det var godt. Du bare ringe. <laughs> ja, så han bare har snuppet ham, mand. Ja, det er rigtigt. <laughs> men så, og så begynder Bibi så der og, og græder rent faktisk, så siger han, hvad, hvad siger han? Ja, men han? han svarer så i, jamen, ja, altså, altså alle religiøse, det er det eneste håb, vi har. Og han det nej, de her, de, ham kan vi simpelthen ikke sende hjem. Altså, det er jo være ondt, oh. det her. Uh, og så startede han, og heldigvis så hvis vi også godt, at der skulle noget særligt til. Vi kunne ikke bare sætte ham ind på en lejlighed inde i byen, så han kom ned i Kirsten og Jens Peters kælder. Uh, ikke så langt derfra, Kirsten og Jens Peter ved også noget om, om fodbold, og de har en, uh, en hund, som kunne passe lidt på ham, og så kunne de om aften sidde og se, uh, <laughs> se noget fodbold, og, så videre. og der blev han så enluceret. Uh, og så... Var det så uheldigt, fordi så da vi, han så fyldte over, jo, øh, så har vi jo ligesom Jobe, sådan, når man over, så sender man et billede op og skv til. Lykke, og der blev han 18, fyldt 18. Christian, han lignede en, som var lidt ældre. Men det røg så rundt i verdens medier. Øh, jeg tror, sports Bible og så videre, hvor de sagde 18 år. Jamen, det må være 18 år i samme klub eller sådan noget. Så han blev fuldstændig udskammet på no. medierne i hele verden. Så det var sådan virkelig. Virkelig synd for ham. Og selvom han ikke var... Det opfangede han. Det gjorde han. Ja. Og det var sådan, åh kæft mand, det var, det var noget svineri. Så da han endelig begyndte at få noget succes, øh, jamen, så var det jo fantastisk. Og så gik det jo pludselig hurtigt, han rød med til øh, Cameroons øh, landshold, til de afrikanske mesterskaber, hvor de var undertippet. Og jeg huske, vi røg på træningslejr og de vandt, og han kom ind og spillede helt fantastisk. Og, og lidt anderledes, end han har spillet for OB. Jeg vi ikke enige med det? Jo, han har vist prøver på det, men han var jo vildt ufærdig. Ja. Altså, fordi han, jo, altså, jeg har set, han er jo så sindssygt stærk og så sindssygt hurtig, men også virkelig ufærdig og uskolet. Men altså, de der fysiske ting, de var jo ekstreme. Og pludselig så lykkedes det til de afrikanske mesterskaber, og Cameroon ender som med at vinde. Ham. Hvad sidder du og tænker, når du, mens du ser det? For du er trods alt sportschef eller sportsdirektør her. Ja, på ja, ja, Men altså, jeg kan huske, at vi sad hele holdet på træningslejren og så semifinalen, hvor Christian så var afgørende og scorede Og alle gik jo mokk og jublede, fordi Altså Det var sådan, ligesom, når Danmark vinder EM, eller et eller andet, eller VM, eller hvad, hvad vi gør. Altså, det, var, det var næsten landskamp, så meget holdt vi med Cameroon og Christian. Fordi han var sådan en, som alle folk elskede. Fordi han var bare en virkelig god dreng. Øhm, som så var ved at udvikle sig til min mand. <laughs> og øh, Han blev så gået over til personerings bedste spiller. Og så gik det jo, de jo stærkt. Hvornår begynder din telefon øh, at give lyd fra sig? Er det undervejs i turneringen, eller skal vi ud på en anden side? Det kan jeg ikke engang huske. Mm. Jeg kan i hvert fald huske, at, at træen for vinduet lukker ned. Øh, 1. februar, der havde Sarah og jeg og min kone vi havde sådan planlagt vores ferie efter. Det i starten af februar, så er der ro på, øh, og så er det bare afsted med familien. Og, og vi var afsted, øh, men der blev ikke ro på. Der, der blev jo... Kaos, så på et tidspunkt rejste vi nemlig hjem. Øhm, og der blev også kaos ude på Hornevej, øh, fordi pludselig så var der så øh, den kinesiske klub, som var meget interesseret, men der var også nogle russer, som var interesseret. Øhm, og vi vidste jo godt, jeg kunne godt se på de bud, der kom ind, at det bedste var at nok at røje lidt mod Kina, fordi de, de der ruser de vil ikke betale så meget. Men okay. Men de var alligevel så aggressive, så de kørte et eller andet. Jeg kan ikke huske om det var en Rolls Royce eller en Bentley ned på Hornevej. Og det var ikke lynnes gavn med sæd. Det var det ikke. Så kommer de der og jeg er jeg så jeg så ud at rejse Så Stefan, min gode kollega som sekretær. Han ringer og hvad hvad fanden gør vi? Jeg går, han kiggede ind på på banen og de har så fået en en holdleder for Camerunes landshold, han de Cabra til at være roserne. Ja, det var talsmand. Så han kom der og de kørte, om aftenen kørte de ned til Kirsten og Jens Peter Nej. Og, og gik ind i deres hjem, faktisk uden at banke på, som de har fået fortalt, og gik ind i stuen, og nu vil de have Christian til at lave en aftale med, med dem, og Christian blev hentet op af kælderen. Nej, eller, ja, det <laughs> og, lyder lidt forkert, men jeg ja. hold det op. Ja, det skal, altså, det skal lige sige, så Kirsten og Jens Peter har været alt afgørende for, at Christian er blevet lykkedes, så... Så det, så det der partnerskab har været rigtig vigtigt. Men, så i øvrigt, så jeg havde fat i en, en, en landstræner for Cameroon, som også var blevet. Altså det virkede til, at russerne også havde snakket med ham. Fordi så alt, de vi præde Kristian til at tage til Rusland frem for Kina. Øhm, og for, I har selvfølgelig interesse i at få ham til Kina, fordi Gud ja, er der og stod. Ja, men, Ja, og man kan sige sportsligt, jamen. Altså, det var svært at vurdere, hvad var bedst, men økonomisk også for Christian var det jo klart et, et, et step, som vi jo sikrer ham og hans familie og nok nærmest hele byen for, for altid. Ikke også? Og man skal huske på, at... Da Christian i starten, da han kom hjem fra, jeg husker første gang, han, han var på, på hjemhusferie i, i Cameroon, efter han blev ansat i OB, der var han jo nærmest ulykkelig, fordi at de havde forventet, han, han var jo på en lille kontrakt i OB og de havde forventet, at nu kom han hjem fra Europa og havde kassen, og bare kunne, og bare, bare kunne betale hele byen, og der ved jeg i hvert fald, at der, der, der, altså, det kunne han jo ikke. Mm. Og, og nu når efterfølgende, hvor han virkelig har, har gjort det godt og tjent mange penge, jamen, så er det jo lige før han engang kan gå i fred, fordi nu, nu ved de, at han er tjent kassen. Mm. Så det er, sådan, det er jo lidt, det har transformeret hans liv i hvert fald, kan man sige. Men, men, hvordan, men hvordan ender I, fordi det lyder som om, der er et voldsomt russisk pres, ja, så hvordan, ja, hvordan ender pres. I med at få ham, til. Ja, det, men, er, nej, men, det er, men det er jo ikke, altså, jo ikke, altså øh, vi, vi ender med at aftale med Christian, han tager ned og tager til Kina sammen med Kirsten Peter, sammen med, med Stefan, som, øh, og så tager det så ud, og kæmper så med at komme ikke igennem landet med visa og så videre, men så kommer det ud og ser, hvad det er for noget, og møder menneskerne og så videre, og så ved jeg, at det er jo sådan 10 minutter op til kontraktunderskrivelse, hvor medierne stod og der, var han, der var han i tvivl. Men, om han skulle vælge det frem for Rusland, eller om han skulle blive hos os. Om han skulle blive hos os. Okay. Og, fordi han var så glad for at være hos os. Så det ender med at blive et vanvittigt godt salg, men også vanvittigt Godt for Christian. Han har jo gjort det rigtig godt derude. Okay. Øhm, og været en succes og forlænget kontrakten osv. Så så. Har du holdt kontakten ved lige med ham en eller ja, det, det var sporadisk, så det er ikke sådan, vi er på postkort længere. Men han var jo hjemme efterfølgende og besøge os. Og det vi første mødte, øh, da han kom, det var jo en, en meget meget sådan usikker og generet øh, dreng fra Afrika. Og det han kom hjem, som du var sådan en, der havde været opvokset i Bronx, og masser masse af selvtillid, og lidt guldkæder, og lidt uh, sådan. så det er jo mega... Det har set før. <laughs> Det er jo mega fed transformationer, men jeg også... menneskeligt har det der været, uh, udover økonomien, har, menneskeligt har det været en fantastisk historie. Hvad sagde russerne? Ja, det, det ved jeg egentlig ikke. Jeg tror, vi fik lukket den der på... Jeg tror, de er i sure. <laughs> de stillede ikke Rolls-Royce'en deroppe Hva, så ikke. til direktionsbyråen. <laughs> <med> det. <laughs> det, jeg fik den ikke, i hvert fald ikke. Det lyder som en voldsom øh, ja. omgang, og heldigvis ikke hver dag, øh, gør man så også... Jeg tænker, man må også, eller du må også have gjort, dig, I må have gjort ja, nogle tanker omkring, at det er en relativ lille, ufærdig dreng på ja. det tidspunkt, som man sender ud til noget, ja, noget meget ja, ukendt i hvert fald. Det er rigtigt, men man kunne også godt se, hvad det var, han ville komme ud til, og man kunne se... Altså, han kunne tjene så mange penge, som kunne ændre en hel families liv for altid, og også i generationer efterfølgende. Og det vil vi jo aldrig kunne tilbyde ham. Så jeg synes, jeg synes det, det for, altså den transformation, han har været i som, som menneske, synes jeg er mega fedt at have været en del af, og øh, at kunne påvirke positivt. Og, at, øh, og det der er der mange i ÅB, som skal have en tak for os holdkammerater, fordi det kræver også noget at skulle have sådan en, en spiller, som kommer, og som er så ufærdig mm. ind i trup. Og Kirsten og Jens-Peter, men det har du ja. allerede taget. Ja, ja. øh, inden vi forlader øh, de gode historier, så skal vi også lige have Svipsen. Jamen, jeg er nok nødt til at sige øh, Pavol Franco, øh, som vi hentede, og, som var jo en angriber, som vi hentede i Slovakiet, som jo også kostede nogle penge på trans, og det var jo ikke sådan, jo, vi brugte ikke trans for kroner hver dag. Øh, det var jo i hvert fald en arv, som jeg har, jeg, jeg har, jeg har fået forlønge af, at... Øh, det, det, de skulle helst ikke koste noget, <laughs> har vi havde ikke heller ikke penge til det, da jeg blev ansat. Altså, vi var jo ikke langt fra at gå konkurs, så at vi vandt et mesterskab om pokaltitel, var ikke uvigtigt i forhold til at overlevelsen af AB. Så at vi så på tidspunkt var kommet i en situation, hvor vi faktisk kunne bruge nogle penge på en transfer, så skulle de også bruges godt. Og det troede vi, vi havde gjort på, på Safranco, men det lykkedes ikke. Vi handler ham i Slovakiet, han var jo en ung angriber, som har gjort det godt til U21 EM for, for Slovakiet, og jeg var sådan nede kigge på, og kigge altså, på ham, og vi har gjort alt det forarbejde, vi, vi synes, der var nødvendigt. Men det er også sådan, når du henter sådan en spiller, så er der altid pres på. Fordi altså, dels bliver man spillet af, af her omgivelserne, agenter og klub osv., og, så så, og, og når vi var kommet i en situation, hvor vi gerne vil købe lidt yngre spiller, fordi de også havde transferpotentiale, hvor man måske tidligere sagt, okay, vi køber en spiller, men så skal han præstere hos OB, men og så var transferen ikke det afgørende. Mm -hmm. Men der var sket et skifte, så derfor var det vigtigt, at vi købte en spiller, som også havde en vis af den rigtige alder, men det bare ikke Jamen så uh, tak for uh, det, du uh, leverede på de tre uh, Jamen Jeg, jeg, jeg, jeg synes, jeg har lyst til at sige uh, mest i forbindelse med, med basso historien som jo er et, et eventyr, der er jo den skyggeside, hvis man kan kalde det det, at enhver dreng i Afrika lige vil sige, drømmer jo om at komme til europæisk fodbold og derefter videre til enten store adresser eller andre adresser som eksempelvis Kina eller Sydamerika eller USA eller hvor det nu er og virkelig tjene penge, så man i virkeligheden kan både forsørge sin familie og hele landsbyen. Problemet er jo, at de drømme, bliver jo, er jo, jo selvfølgelig næret af alle de succeshistorier, der er, for dem er der heldigvis en del af, men der er desværre rigtig, rigtig, rigtig mange sørgelige historier, hvor skrupelløse øh, agenter, undskyld, jeg siger det, henter jo øh, disse unge mennesker op i bunter og øh, placerer dem i, i mærkelige klubber øh, i Sydeuropa blandt andet, og øh, hvor de jo ikke får halvdelen af det, de er blevet lovet, og hvor de går for ud af koldt vand, og i virkeligheden lever en kummerlig tilværelse, og hvor man egentlig udnytter uh, den drøm, der er i det. Og det er jo desværre bagsiden mm. af transfermarkedet mm. som hører med til uh, de få succeshistorier, der er. Er der altså en lang række desværre meget kedelige skæbner mm. i, i kølvandet på det? Mm. Er vi fuldstændig enige? Hvis vi skal afrunde ab delen øh, hvor meget føler du AB i dag? Jeg synes, altså til meget. Jeg har stadig gået i stadion, og jeg føler jo stadig mange af de spillere, som er i ÅB, er også nogen, jeg har været med til at, at ansætte. Så det er jo sådan ligesom, og mange af de træner, der er der, jeg har jo også nogen, som, som jeg har, har været med til at ansætte mm -hmm. i din tid. Så jeg jubler stadig med dem, og, og græder også stadig med, med dem. Så det er stadig ÅB i hjertet, selvom du i sin tid jo kom fra en anden landstil. Ja, ja, ja, klart. Altså, det har jo fyldt meget i mit, mit liv. Øhm, jeg har et spørgsmål, fordi øh, nu skal jeg jo ikke glemme vores seer. Øh, fra Niels Rod som siger, at vi har set en del tidligere store spillere mislykkes i trænersædet i samme klub. Har din egen tid i ÅB ændret på din holdning til, om tidligere spillere har en fordel på ledelsesgangen eller eventuelt som træner? Skal, skal klubber vægte det for eller imod? Du var lidt inde på det indledning. Jeg synes, at det er, det er en fordel, men, men der, der skal meget mere... Til den del. Altså, det er jo ikke nok bare at have spillet i en klub. Jeg tror, vi kommer til at se, at, at på ledelsesgangen, at, at de også bliver flyttet, ligesom træner har gjort. Så Selvfølgelig, som Nils øh, Christian sagde i starten, at man har lidt længere snor, lidt mere gut vildt på kontoen, når man starter, fordi man har en fortid i klubben men øh, der skal også præsteres. Men nu sidder du i et job i dag, hvor øh, I blandt andet finder øh, trænere til tre ledige trænersæder. I har blandt andet fundet OB's øh, cheftræner. Øh, det er i hvert fald det, vi kender til herhjemme. Okay. Øh, hvor, hvor meget... Er det en kvalitet? Sidder I også og kigger i OB's bagland, for eksempel, når I skal finde en ny OB-træner? Eller er det vigtigt at kigge væk nu, fordi I ligesom har fundet ud af, at det er ikke er det, der skal... Jamen, det afhænger af klubben. Altså, altså, det egentlig, det vi gør, det er at starte med at sikre, at man i stedet for at gå i navnelej, at man starter med at virkelig afdække, hvad har vi behov? Også internt finde ud af, hvad er det, vi, vi leder efter? Der... Men ved alle klubber det? Nej, og det er jo det... Er jo det altså, derfor tror jeg, det er vigtigt, at der kommer nogen og lige trykker der, hvor det går lidt ondt, og så også internt for ligesom alignet, at ligesom er legnet, sige, er det faktisk det her, vi gerne vil? Og det er ofte, så føler man ud af, at man, jo, man ikke ved, øh, altså, man er faktisk lidt uenig om, hvad man gerne vil, men det ved man ikke, fordi man ikke i detaljer diskuterer det. Så egentlig først få det på plads, og så efterfølgende, så gå ud og searche. Og det er jo sådan, at man bruger ufattelig mange ressourcer i klubberne på at Scoute og search og på spillere. og Der har man jo egne afdelinger. Men på ledelsesniveau og på trænerniveau, så er det jo noget, man tænker, det, det er bare noget, vi ved. Men der må jeg bare konstatere for min egen erfaring også, du kan ikke have overblik over det marked hele tiden, fordi at du har så mange andre opgaver. Så vores rolle i, i sådan en proces er jo at klæde ledelsen, bestyrelsen bedst muligt på til at træffe den bedste beslutning. Så vi træffer ikke nogen beslutning, men vi hjælper med at klæ, klæppe på. Men hvad lærte du fra din tid som sportsdirektør i OB? Du er ansat jo nogle træner, hvis vi så snakker cheftræner, mm. selvfølgelig også længere ned. Men hvad lærte du om disciplinen at ansætte cheftræner? Fordi det var jo ikke kun komplet skud, du selv havde. Nej, men det er jo komplekst. Dels er du, du, altså, dels er du nødt til du kommer altid for sent i gang. Og det gør du, fordi du er på noget. Du, så du tør ikke bare tænk, tanken, at man på et tidspunkt skal skifte en cheftræner, for så står det i avisen næsten dagen efter. Så hvem kan du, og, og man skal huske på, at man kan, altså, kan godt skifte træner, selvom det går godt. Nogle gange kan det faktisk gå så godt, at træneren faktisk skal videre. Og det har vi jo set mange eksempler på. Det kan også godt ske, at man faktisk har en træner, hvis datter desværre pludselig bliver syg, og så er han væk, så derfor der er der masser af grunde til at forberede sig, men det kan du næsten ikke, fordi det er sådan lidt, altså på spillerniveau er det fint nok at have deres, øh, skyggehold og så videre, men på træner- og ledelsesniveau, så har vi det ikke rigtigt i sportens verden, selvom det er professionelt at have det. Øhm, så derfor har vi som hvad man siger, eksterne, der har vi den fordel, at vi kan arbejde for alle og for ingen, så vi kan allerede forberede et stykke arbejde før klubben selv kan, øh, fordi det, øh, de er under pres, hvis de tør at tænke tanken. Jeg synes, der hører en lille nuance til det, Allan siger, som jeg har er enig i. Det er jo, jeg tror også, det er vigtigt, at klubberne mere og mere tænker over, ikke bare, ligesom man har talentafdelinger, akademier, hvor vi uddanner unge spillere, men at du også øh, på trænerdelen øh, øh, delen eller øh, på lederdelen, også arbejder på at udvikle dine, de talenter, der måtte være, at du udvikler dem. Og jeg ved godt, hvor svært det er at være U17-træner og U19-træner eller assistenttræner og så lige pludselig være, være chefen. Men, og der er der nogle gange nødvendigt, at man skal ud et andet sted, før man kan komme tilbage. Men det ser man jo også i mange virksomheder, at øh, øh, det ikke altid lige, øh, kronprinsen kommer internt. Der er nogle virksomheder, der er dygtige til det, men andre, jamen så skal man ud i, i nogle andre brancher eller nogle andre virksomheder, før man kommer tilbage og, og tager øh, topjobbet, fordi der vil altid i fodboldkredser blive stillet spørgsmålstegn ved, når nu man bare får frem og assistenttræner. Ofte ender han med at være interimtræner, indtil der kommer en anden. Men jeg tror, man i højere grad også i dansk fodbold, som man har set det i udlandet, jeg synes, man er dygtig til i Tyskland, før det også i Spanien, at man øh, kontinuerligt arbejder med, med trænertalenter, som så ender med at øh, blive cheftræner. Hvor vi i Danmark, øh, der skal man ligesom, jeg ved ikke rigtig, øh, jeg ved ikke, hvad er din erfaring? Der er ikke så mange år, du er blevet rekrutteringschef, men har jeg lidt ret i det, jeg siger? Jamen, jeg, jeg synes, det er helt rigtigt. Vi kan heldigvis se, at altså, jeg, jeg har været frygtet, at markedet var var mere konservativt, end det er, men man er ved at være klar til det, og så også, og også tænke, man ved godt, at hvor vigtige trænerne er, for at vi også kan lave nogle rigtig dygtige spillere, som... så, så jeg, er fuldstændig, jeg er fuldstændig enig, og, at, øhm, og det er overset. Øhm, vi snakker om kompetenceudvikling hele tiden, at det er så vigtigt, øh, og jeg synes bare, man overser især på direktør niveau og så ned til træneren nu, der, der overser man den del. Det er noget, man selv skal stå for. Øhm, jeg har ikke, kender ikke nogen bestyrelser i, i, i landet, eller Skandinavien, som har kommet og sagt, skal vi ikke sikre dig som sportsdirektør eller direktør skal vi ikke hjælpe dig med, at du holder dig skarp. Øhm, det, det, det sker forhåbentligvis, men ellers synes jeg, det, det er helt klart et potentiale, som man overser. Skal der, øh, op, oplever du, at der sker et skifte i de her år? Øh, nu snakker du selv om trænere, der ikke nødvendigvis kommer øh, inde fra klubben, eller som selv har en spillerkarriere, øh, globalt i en af slagsen bag sig. Altså, hvis jeg jo Kasper Julemand og nogle af dem, han ligger sig op af, som måske er sådan lidt mere fodboldlært, hvis man kan mm -hmm. sige det. Æh, at, der også er, at det også er en anden type trænere, der begynder at gro frem? Jeg tror, der er plads til begge dele. Jeg synes, det der er fedt i øjeblikket det er, at danske trænere begynder at lykkes i udlandet. Det er, som om der kommer en bølge i øjeblikket, som gør, at man det der med at inddrage, at tænke lidt mere holistisk, at, at det ikke kun er belønning og straf, og der tror jeg, at vi at de danske trænere har en, har en fordel. Og der tror jeg også, at jeg kan se skifte i udlandet. Og så vil det stadigvæk være nogle klubber, hvor det er fuldstændig crazy, hvor der er en, der er en, der er en ejer, som er vant til, at det er, det er belønning og straf, og det er vinde eller, eller, eller tab, så det ud. Mm. Øhm, men jeg ved ikke, hvad, hvad du tænker, Niels Christian. Jamen desværre er det jo en gang imellem lidt for situationsbestemt. Ikke? Der er jo, jeg synes generelt, at det danske cheftrænermarked man så må sige, jo ikke er nær så... Det er jeg enig med, at i ikke er så hysterisk, som man kan opleve det i Sydeuropa, hvor man kan opleve, at der er nogle klubber i Italien, der har tre trænere i løbet af en forsæson, inden turneringen starter. Øh, nu er der jo selvfølgelig en enkelt klub lige her i øjeblikket, der har øh, problemer, som jo, øh, hvor, hvor det ryger ind og ud, og det må vi høre om øh, ved en anden lejlighed her i klubben. Øh, men generelt synes jeg jo, at... Øh, Godt nok er der jo selvfølgelig nogle trænerfyringer i løbet af en sæson. Det kan ikke altid undgås. Der mange, kan være mange omstændigheder i forbindelse med det. Men generelt er det jo mere undtagelsen reglen. Det er også derfor, det er en stor nyhed, når en træner skal stoppe. Mm -hmm. um, men alligevel så sidder trænerne jo ja. ikke mere end cirka halvandet år i gennemsnit i, i, i Danmark. Lidt mere i Norge og Sverige, men det er stadig under to år. Og det gør jo egentlig, at, at når man har ansat en træner, der kan jeg da selv huske, det er en stor proces, og så når man får ansat dem, så tænker man, yes, så er der ro på. Men principielt, så skal du næsten det forberede, hvad har vi brug for næste gang. Mm. Øh, men det gør man ikke, fordi der er tusind andre ting, som brænder. Men det er jo fordi, Allan, at øh, hvis holdet underpræsterer, og du lægger en nedrykningsvare, så efterspørger omgivelserne og bestyrelsen, det det. handlekraft og, og hvad gør vi nu og en ny træner. Og hvis det går alt for godt, så bliver træneren headhunted ja. til, en, til en anden klub. Altså, ja, det du sagde før med at man aldrig har fri, jeg husker jo også, at vi havde arbejdet som heste for at bringe FC København derhen, hvor vi egentlig gerne ville. Og vi var blevet mestre med, med Roy Hodgson. Og jeg kan huske, jeg tog op i Gilde golfklub og skulle spille golf med en kammerat og tænkte, Py, endelig bare en uge eller 14 dame skal slappe af, hvor efter telefonen ringer af så vil til Italien og, og, og være Superliga-træner. Så man, det der, man må knap nok nyde det overhovedet, fordi det er straks for, der nye udfordringer. Og, og, så det er jo vilkårene. Mm. Right? Og det er derfor, man er nødt til at have med et fint ord succession planning eller en laven forsikringspolis, for at ligesom tænke, hvad nu hvis... Øhm, det, det er i hvert fald det, som jeg tror på. Hvis vi lige tager fat i den, igen, den eneste, vi kender til, fra efter at du hoppede ind i One Nexus, Andreas Almen, som er kommet til OB. Er du, altså, sidder du så efterfølgende og ser på, han præsterer ikke rigtigt det, som OB gerne vil have ham til. Så har været så jeg løst opgaven dårligt, eller lukker du den, når du afleverer dine kandidater? Nej, altså vores idé er jo ikke, at vi skal være synlige i vores rekruttering. Nu har vi haft halvanden rekruttering per måned, siden vi startede med den proces her i OneNexus, så det er jo ikke den eneste, vi har lavet. Men det er den, vi kan se i hvert fald. Jamen, og det er jo også, som sige, det er jo fedt, fordi OB også gerne vil fortælle om det, fordi de synes også, det har været et godt stykke arbejde, men også synes, det var den rigtige måde at gøre det på, det vil de også gerne vise omverdenen. Øh, selvfølgelig er det jo ikke sådan, at vi bare skal forbindes med en kandidat. Altså, det, er jo, det er jo OB, der træffer beslutningen. Utre, hvor mange man kandidater? Hvad kommer I med? Jamen altså vores long, long liste. Altså der, hvor du starter ja. helt bredt, der har du jo plus 100 kandidater. Jeg tror 125, Det er vi lidt mange, at præsentere. Men præsenterer du selvfølgelig ikke. Nej. Men det er jo også, at vi siger, okay, vi må ikke glemme nogen. Fordi altså, det dur ikke, at vi glemmer en, som er potentiel. Og så selvfølgelig skal vi nødt til hurtigt væk med nogen, som siger, de, de passer ikke på det her profil. Så præsenterer vi en liste på 10-15 kandidater, vi diskuterer så om med klubben. Mm -hmm. Hvad tænker I? Hvad tænker I, skal vi? Skal vi undersøge dem nærmere? Vi tror, at der er mulighed for, for ham derud og bla bla. bla. Og så til sidst, så rammer vi en shortliste på en 5, 6, 7 kandidater, hvor vi så er nødt til at teste, og vi kan præsentere klubben for de kandidater, og sige, kan du se det her for dig, og så videre. Og så ender man med at holde samtaler med tre, 4 kandidater, man laver en profiltest, man holder et interview nummer 2, og til sidst, så ender man så forhåbentlig med at have en ansat. Men det er ikke jer. Det, det er så klubben, der overtager. Men vi er, vi er jo med, fordi for eksempel også sidder, Ja, okay. det er dem, der, der træffer beslutningen, ja. men vi sidder også med og så, så sikkert, fordi hvis du har det interview, så er det også ofte, at du godt kan blive forelsket i en kandidat. Ja. Og der skal vi lige huske lige, hold nu styr på metoden, at vi skal stille de samme spørgsmål til dem. vi synes, han er nu bare lækker, ham der, ikke også? Og, jeg var nok så, gået med Morientes, for eksempel. Det er det, og vi, vi vidste jo alle sammen godt, at hvis vi har præsenteret Morientes, så havde hele verdenspressen størt, støttet i hvert fald de første to måneder. Uh, og om de så efterfølgende har stået, det ved jeg sgu ikke. Det er nok. Ja, you never know. Vi turer ikke. I hvert fald ikke jer. Ja. Så kan der være, der nogen nogle andre, der løber med ham, som vi, ja. som vi ser her hjemme på et tidspunkt. Sønderjyske har jo lige, eller for nylig fyret, deres cheftræner på jagt efter en ny. Hvad gør I, når I ser sådan noget i jeres nærområde? vi er selvfølgelig i jeres område. Er det så der, hvor I går ind og siger, prøv at høre. Øh, vi har allerede lavet forarbejdet for jer, for det her I måske ikke, eller hvordan fungerer det? Jamen, vi vurderer, om vi skal tage telefonen. Ja. Eller om I sidder <laughs> ej, og venter på, at I ringer. Nej, selvfølgelig. Vores idé er jo at have, have, have tæt dialog med, med alle klubberne. Okay. Altså, og de skulle gerne vide, at vi er der. Og selvfølgelig får de et kald, men det skulle gerne være et, et stykke tid før. Fordi som processer starter jo ofte før, at de ryger i medierne. Mm. Øhm, og så håber vi, at vi kan komme ind og arbejde med dem, fordi vi ved, at vi kan give en masse værdi. Og det er ikke kun i forhold til kandidaten, men det er også at udfordre i forhold til strategien, i forhold til, hvad er det for en organisation, du har. Fordi ofte er det sådan, at klubberne har en strategi, men det lugter mest af, at det er et håb. Fordi et strategi det er sådan, som regel, vi vil i Europa igen, eller vi vil vinde mesterskabet igen, og, og så videre. Vi kan jo se, at der er kun fire klubber, der har vundet mesterskabet i, siden 91. mere end en gang. Um, mm. Så det, det er jo få klubber, der, der vinder, så hvorfor er der flere klubber, der gerne kan have det her? Jamen, det er fordi, de de vil gerne nogle sponsorater, og så videre. Og de har jo ikke en organisation eller en kultur, der bakker det op. Ergo er det næsten et håb. Og det skulle vi gerne trykke lidt til. Og det er nogle gange lidt svært at trykke på, på selv, fordi man synes jo, det det går udmærket. Mm. Så det er en del af den pakke, som vi leverer. Og så er det jo selvfølgelig at lave en profil, som er skarp. Og når man laver en profil, som er skarp, så betyder det, at det er ikke er Superman, Fordi vi alle sammen kan lave supermand, som skal kunne det hele. Men ham finder vi ikke derude. Så vi skal have, hvad er det vigtigste for os. Og så er vores opgave at finde den. Og så må klubben se, om de kan lukke det. Skal vi ikke slutte med et spørgsmål, Alan? fra Ja... Øh, yeah. Det er en så Jeg ved ikke, hvordan det skal sige. Hvis jeg er NIB her, kan man sige noget generelt om, hvordan danske trænere adskiller sig fra andre trænernationaliteter? Jeg tror, vi skal nok sige skandinaviske trænere. Og så ved jeg godt, Danmark, Norge og Sverige er ikke ens. Mm. Det har jeg selv oplevet, når jeg var i Norge. At man er lidt mere poetansk i, i, i Norge, end man er i, i, i Danmark. Men alligevel, så tror jeg, det er noget skandinavisk, som, som er tidstypisk, øh, og som er meget, hvad man kommer i velfærdsstaten og vores opdragelse. Og jeg tror, det er meget med involvering, øh, lyt til spillerne, øh, være kommunikerende, at vi har struktur, planer osv. Og, og, og jeg ved i hvert fald fra min egne erfaring, at øh, selvom det er ved et par dage siden i Italien, jamen så er det ikke sådan, man har det. Altså, der har man belønning og straf mange steder, man, har, man ved ikke, hvad der skal ske i morgen osv. Så, så der er uforudsigelighed, hvor vi danske trænere er Godt uddannet forudsigelighed i, i planlægningen, i træningsmetodik, og, og så videre. det er ikke altid det, man møder derude. Jeg synes, dansk træner er velkvalificeret, øh, og øh, kan godt øh, få succes, også på allerhøjeste plan, det tror jeg. Men vil det sige, hvis man nu kontakter jer, jeres firma, øh, er man så sikker på, at det er en skandinavisk kandidat, I, til, nej, I nej. finder? Fordi OBH har for eksempel en uh, Spanier. Ja. I, eller, eller kan I også tilbyde det i jeres øh, jamen, altså, rådgivning? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at Skandinavien er vores hjemmemarked, og vi har styr på Skandinavien, og det betyder ikke, at vi ikke også har kandidater fra, og det er jo ikke nogen kandidater, vi repræsenterer nødvendigvis, det er jo, det er jo noget i Belgien, eller mm. Holland, eller Tyskland, osv., og, og det er jo handler om kontakter, men det, vi vil også være ærlig og vi har jo ikke fuldstændig styr på det tyske marked, eller det belgiske, eller mm. det franske, for det, det er det nok ingen, der har, tror jeg, og det er et kæmpe marked, men Skandinavien har vi har vi så godt som styr på. Man får lov at reklame for sit firma, <laughs> Du kan da godt have brugt ham måske snart. Jeg på det der, som Alan er inde på, og det er jo, at, at vi i, i Danmark er vi jo vant til at, at inddrage folk, kommunikere, forklare. Men fodbold eller topsport i det hele taget er jo også, hvad skal vi sige, rimelig konstant afregning. Og øh, der nødder det jo ikke noget at øh, forvente, at øh, man skal have en meget, mange lange forklaringer på, hvorfor man ikke er i startupsættelsen om søndagen. til. jeg, jeg, jeg mener, at det var Bill Shankly, den legendariske Liverpool-manager, der blev udfordret af en spiller, der spurgte, hvorfor han skulle spille på anden hold. Og så svarede Bill Shankly fuldstændig iskoldt, det er fordi, jeg synes, du er for god til at spille på tredje hold. Mener, den er jo ikke meget længere. Altså, jeg kender ikke nogen træner, der udtager et hold med, med, med spillere, som de synes egentlig er dårligere end nogle andre. Og det er jo længere af forklaringen jo ikke, at man forventer i Danmark, at der skal holdes oxford noget om, hvem der spiller hvornår og hvorfor. Det har jo ikke noget at gøre med, at man ikke har nogen tydelighed i sin trænergærning, Men i Danmark er vi nok meget forventet med kvægopdragelse, skole og hvad ved jeg at der hører lange forklaringer til relativt simple ting, hvor man lige så snart, der kommer uden for nærmest mm. den danske grænse, så er det meget mere enkelt. Jamen, du spiller ikke på søndag, det er nok fordi, jeg har valgt den anden. Længere er den jo ikke. Mm. Mm. Jamen, jeg tror, du har en pointe, men jeg tror ikke, at involveringen skal ses som blødsidenhed, og det kan du jo godt se nogle gange. Altså, ja. det, det er jo ikke det samme som at være blødsiden og, og også kunne, kunne lytte lidt. Og der, der, der, der, der tror jeg, at danske trænere kan gøre en forskel. Og jeg tror, det, man er mere mod nu til det udland, end man har været tidligere. Jamen, skal vi så ikke sætte punktum øh, der? Allan Gårde, tusind tak, fordi du øh, tog dig tid til at øh, besøge os. Du skal ud og sælge nogle trænere, eller hente nogle trænere, eller finde nogle trænere i hvert fald. God fornøjelse. Tak. Programmet blev præsenteret af Discovery+.